قرآن مخترم عوردن کو مولانا عبدالبارس سے دورہ تفسیر قرآن لا چورانوے نمبر کے سٹھ جپٹوپا محلہ پر اگزہ مسجد کی فصول ست دوزار نو کے شعر دید ملاوی دوپا تیاساتی اشاہ دی سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازہ آنیز دی مینچوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توہی دی موبائل نمبر زیرو وی اغا رک دووی وی اس سے مراد رگی حیات ہے مراد دینا وی دا دی جند دا جندون اغا رک دی وی جو سر سے شروع ہو کر حلق سے گزرتی ہوئی دل تک پہنچ دی ہے چه دا سرنا د مزغونه شروع شوی شو دے په مرائی تیر شوی دے و زلطا رسی دلے دی الله اللہ وی زد آغی رک د مرائی نهم زیادتا تنیز دی امان وی از یا تلقا المتلقیانی مطلب سدی حاصل دې د چې هر وخت پتا باندې الله وي زقدرت ولایم نو تاسو جون باندې مم زقادریم ژوند دې هم ز ساتم نو په مرگ دې هم ز ما اختیار دی چې دې و جنم نسوک درانه بچکول نشي اته دې بیا را پروت کوما نو هم دې څوک بچکول نشي چېږي نه ته به نه را پروت کیږي عزت علقل متلقيان کل چر اخليا غذر غستون کیه عامل یمین دا طرف دا, دا, طرف دا او طرفنا ګس طرف نه کا ناسوی مراد د دین هغه دوه ملائک دي چې او په خیو ګناسته او بل په ګس دا د خیو ګی ولا لګیا به نیکایلی کیو دا بل ګناهونه الله رب ال عزت او اجدام منتمر نه دی پدی پویغو ما یلفز من قولن نرا با دا انسان یوا وینا إلَّا الَّذِي رَقِيبٌ عَطِيدٌ مګر د سړی رقیب نه حفاظت کون کې عطید نو تیار یا څوک یې کون کې او تیار یو څوک یې د رولیاړي چې دې سوې نو الله یې غېلیک او جات ساکرات الموت بالحقین خراب شي سختای د مرګ پر اخته الله وې ته نه فرمانی مګوا سرګشې نه هر وخت دربانې زمو قدرت دی او کاله چې د مارکس سختي را لې او ځالې کما كنت منه تهید با هغه مرک دې چې دغه تنه تختې دی بیا با وټین کې دته ویلې کیږي چې دینه هوته ته دې څنګه چلني او ځان خلاصول شي چتا نو چې کاله مرځو ما مل ختم شو قبر دلړ نو با ختم ننه و نو فخ فی سوري ټکبو والے شپش بلای کې ځالک یوم الوعد اوبهویللی شي چې دا د غرض د ذابه یا ال دا د اورض چې خلک ب یا رولی شل بعد د یاری غرض زنن وجهات کللو نفسن را به شري او نفس سا کوون چې د سره پو شړون کې او شهید نو حاضره ماد د دی نهسووک دی جااب ې اللهان مفان د عادس نهقلللی چې بیا نه م کل حساتې ملی کا صحیح آېه هم ساائکن یو ملک بهد روان کړی او بل به سرهګي یو به میدان د محشر تروان روان کړي او بل به سرهګي چې ز د د پعمل باندېګوایم لا کاکن ته غاف د ته به ل کېږي یو قالو له دطبویل لکیېږ لا کادوکن ته غافات من حاض یقین ې طبغاافلت کې ددي قیمت نه یا من حاض د د عمل نامې خپلی نه ستاخواډو نو که نه ته خوغاافوي تا خوی سلی فرختی کم او لکل کم دیو لکد کنتا فی غفلتن توی پا غفلت کی منحا ازاد دی امال <سؤال> نامینا کیا منحا ازاد دی کامتنا فکشفنا انکا غطو آکا نو لرکل دی منگسان استا پردا فبسر کلی او محدید نو نظر استا دی نن رزی تیزو یو زاہری مطلب دی اگا زاہری مطلب دی دی چلکنن گرد دنیا کی خطا تدا حالات نخ کاری دل للممسابه نظرنا نظر دلی رکړې څه مطلب دار څه مخامخ تینو ګرواته دې مطلب دارې چې د قیامت پرځ با هر کافر ته بصیرت حاصل شي او هغه به حکم نه باوجود د دینه بدله फायदा نه ورکې نلا ويفا بصرو کلیا ما حدید ستا نظر د نن رځ تیزه یعنی تخپویګنن دو حق او باطل لوبې جندل همدغه ټایم کې پیجندل फायदा نه ورکې وکاله کرینو او بوای ملګری ددا هازه مال دیاتی ده دا هغه چې ما سره دی آتیذن حاضر د عمل ده دا ما عمل ده دی لدې چې ما سره دی آتیذن او حاضر الله تبارک وای الله دا د هغه عمل نه مده مالک لید چې د سکړی دی دا به یو قدم مقدمی به به انکارو کړي به خدای دې په ما دروغ لې کړی الله <سؤال> رب لذ سوره ياسين يا خبرت رشيد چاليو منخت مولافاه فهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دي کلا د هرس فیصله بهو بل به بالکل ملزم شي به بالله کوم کی القيا في جهنم او غردوا بجحنم کی کل کفارن هر يوم ناشکرانی دینو زدیه ينادر یا کل کفارن هر يوم کافر ہنی دینو زدی من نین لیل خیرې منه کوون کې د خیر معوطدن زیاتې کوون کې مری بین نوشک کوون کې الذيی هغه کس جاله اللهی چې درزولو دله سره العل آخره مدد ګاربل په التیاو فلذا شدی د او غرضای د لله پاضب سخکې دا القییا ې غ د تصنی چې او غرضای تاسو دواړه دی سړی لره پاضب سخکې دا دتاسنی سی غيصلا ذکر کړل دا بعضي علماي اجتاد لپاره د تاکید د القيا القيا القيا او غردوي او غردوي بالکل پرې نه دی او د مطلب د دینه مراد د کدو فرښت دي چې کمه الله علما لیکون کړي دوړو تبا الله وي نو به د خپلونی بل د سره زکه دو زه ته په بزینه کنه کی القيا فی جاننم د سره د خپلونی او نیسی دو زه ته غردوي الله د موږ تاسو ټول له کې قال قرینو او بوې ملګری ده هغه شیطان چې بده مقرر شو او هغه بوې رب بناه زمګربا ما تغیتو ما نو گمراه کړه دلرا ولكن کان فی ذوال علم بعید لیکن و دې په گمراهی لری کی دغه ما نو گمراه کړه دې په خپل گمراهو دا بولی وې زګه دې بوې خدای زما خو سجورم نو بګا شیطان را پسیو د گمراه کړه الله بوې ما خو نو گمراه کړه دې په خپل قالن ابوا يللا لا تختصموا لدي جغل مگاه اسما سح وقد قدمتو اليكم بالوعيد ما مخره لغلي تاسو ده خبر دی ياري جواهر القران کې پنديشول قران څه معنا کوي مې په هله هې ډرا چکا تا تمکو عذاب سي ما مخ کنه د عذاب نه يرولي وي او د ياري خبرې مې درلې غلي خو تاسو نه وي منليني ايمى يبدل القول لدي نبدغي વિનાز نسخا وما نبي صلى الله عليه او ځینیم ظلم کوونکي په ببنګانو مراد القول نسشهری وې دا غا کول ته مراد دې چې القیا فی جهنم کم چې مخ کې آیت کې تیر شو آیت نمبر 24 کې او څوک یې مراد ته د سورته سواد هغه کولې چې پنځه آیت هم د سورته سواد کې تیر شوې دي چلا رب لذا دا, دا فیصله کړی دا چلا املا ان جهنم من الجنۃ والناس اجمعین یوم نقول لجهنم د تخی ی ذکر کرکئ الله چې کله دی دو زخت ته اوغز شي او یو ماه کولولیجاننمما په غرض چې اوو مږ جا نمته حالمطلاې آیا ت ډک شوی توتهقولوناغا بی چې حال م مزید آیا ش د نورته زیاتتی یعنی جانم ته چې دا ټول اوغر دولی شي الله بد تپوس کوئی آیا ډک شوی دی یو خدایا سنور ننش دی بیای کے راضی پ غمر للی صللا تو اصلسلام الله رب العزت بادی جہنم د خپل ساق ورکتکی کما یلی کو بشانی هی بس مطلب دا د چ الله به پخپل قدرت دک کی اوس د ساک نس مراد دی لکه خود اوس مطلب دی بس د متشارحاتونه ده زمون ایمان دی بس باسته کې نه د پکاره او دومره ده چې د جہنم به الله په خپل قدرت دک کی دی بیا دا نوی و چې الله نور به دی بس به ډک شي واذل فتل جنته للمتقین غیر بعید و اضل فتل جنت و نزی و اکڑیشی جنت للمتقینہ متقیانو تا غیر باید نبیلری هازا ما تو ادونا هازا ما دا ها غصبی هازا دا جنت ما ها غدی تو ادونا چتاثر وادا کولشو خدا وادای دا چا سروا لکل اووابن دا د دا حریو رجوع کا انکی اللہ تا حفیظ انو د پارا دا حفاظت کا انکی دا حکمون دا اللہ دا د جنت او ادا هو د هر یو رجوع کوونکې لپاره د اوواب سمانا دا یونس نو دا یونس نو مخباب رحمه الله او تیمات مجاهدوی رحمه الله کوئی علا اونب کا بالاواب الحفیظی هغه رجوع کوونکې او حفاظت کوونکې د تنخم و هو الرجل یذكر ذنبه اذا خلا فيستغفر الله تعالى منه وهو الرجل يذكر ذنبه اذا خلا فيستغفر رب فيستغفر الله تعالى علما اله سب روح الماني کي وين دا حق سړې دي چې خپل ګناه را یاد کله چې आवाज شي اوب الله نه دي ګناه بارکه مافي او غاړي نه دي توي او دي توي حفيظ من خاشير الرحمن بالغيب باد المتقين یاد اوابنا بدل دا متقین سوک دی او دا روجو کوون کی سوق دی من خشیر رحمانا دا هغه سوق دی چې رای کی یاریږي د رحمان ذات نه بل غیبی په نلیدو وجاء بقلب منیب او ورغلی الله ته پزلو روجو کوون کی سرا הודئی تعالی او ادخولوا بسلامین دن شیدی جنت په سلامتیه ذالک یوم الخلود دا ورزامی شګریدا دا دا ورزامی شګری یوم الخلود دا درځه همیشګری معنی دا ده چې ډیر اس کې تاسو جنت ته نو باس همیشه د پاره په بدی کیږي لهوم ما یشاونا د دې لپاره په جنت یا اوس دې چې دی به غواړي فیه په جنت کې ولदैन او نور زمون سر نور دیا نعمتونه دي د مزید نس مراد دي اصلاندا د بیچ نور ډیر نعمتونه دي یوازې باغونه نه دي یوازې نهرونه نه دي الله نور ډیر نعمتونه ني او څو د مزید نه مراد دیدار د الله دی چا هغه د ن متونو د پاسا یو سرباری نعمت چا دا دی چې د دی سره هی او نیمت مقابله نه شي کولی اللله د زمونږ د ټولو ننس کي وقام حالک نه قبللهمن کارین یا الله وقاممه حالک نا ډیر حاله کړړی ديمونږه د تخویوي دنیاوي نه ذکر کوي ډیر حالک کړی دي مونږ مخکې دد ناممن کاررندو متونونه همه ش د می نوم چاغوی سختو دد نه باتیان پني ولو کې اشاره دا قوت د مال او د بدن دواړو ته نه دای بس چلکاو فنق کبو فیل بلادی دیدن کې د البخاریو کې حلم مهی سن عايشت ده زائد ته احتياز زائد د خلاصي دوه مطلب دي چې فنق قبو فیل بلاد دیدن شيو غرزيدلو بخاریو کې د پارا د تجارت او د مال د ګټلو یا فنق کبو فیل بلادی دی دی گرد دی گرزی دلو پا کلو که دپارا دا, دا کبزی دیر ملکونه اغستیو دیر کبزه کرو خو حل من محیسن آیاو د اخلاسی دا تیخت سدائی شو او درین مطلب دادی چه فنق کبو فی البلاد دی دنکی دل خاریوتا کلو تا پا دینیتو پا چې چه حل من محیسن آیاو شتا دے او د دا تیختی یعنی دی دا تیخت دا پارا کلو تا اور دنکی دل خود دې ته څه ځای نو ان في ذلکا الذکر یقینا پدی گذشته قومه تباہي کې ذلک اسم اشاره د دې رشو قومه تدا اقوام گذشته کی تباہي شيخو القرآن نه پېړندای وای چې ان في ذلکا یقینا وتباهی وهلاک د دې رشو قومو کې لذکر نسیت دې لمن ده طاره ده واچا کان له قلبن چې دکی عقل وی او الک سماو یا غک کېدي هو شهید او دی حاض او متوجی اللهته دیوی حاضر و اللہ تا دیو ان کے ک متوجی ن پارا پدی کې نسیت نی او یاد سالالی کاس شاره د قرآن ت ان نه فیظالې کله دی کرا ی کې نندې قرآ کے نسیت دیلی من دپره دچ کانه له قلب چې پهې ک زړوی او پهې کیائ او الک سما غک کېدي او دوی متوجی تووجو سره نست۔ او ده حاضر می توجه سرومی و هو شهیدون و ده متوجه وي او کنا کلا کلم سر لگی ای کلا دخپو گوتو سره کلا بریتو سره و هو شهیدون و ده شهید و حاضر نده وی و لکد خلقنا السماوات والاردا یکینان من پیدا کری ده اسمانون و ما بینهما و غچد ده ترمند دی فی ستت ای آمن پاندازی دشبگ و رزو کی و ما مستنا من لغوب او نو رسیدل مونگ سا وما مستنا من لغوبن نو رسیدل مونگ تا من لغوبن هسکس داخل کرده دی یعنی بالکل هسکس مستدل والی الله ما تنورا رسیدل بالکل پی زنو مستدل شوی فاسبرالا ما یکولونا دا دلیل نکلی دی پی اس بات دا قیامت چا اللہوی دا طول اسمانو نظم نو ما پیدا کل سارا پورتکول ما ته تا سگران دي. د ج کار کوین نفس برته سبر کا ع مع یاقولونه پاغې چې دي سبب به همم د ربي کا پاې بیا سره د هممدوننو د خپل رابنا قبل طلو ش مخک د را خطلو د نوورنا د قبل الغرو مخک د پروت دورنا ومن اللي لی دشببي فسب حته باې بیانا د الله په ا دباره سجو سب به پاې سرد سره د همدونو د خپل رنا مخکې د یعنی خله د نوره یعې د سهحر مسکوه قبل لا غروې مخکې د پریواو د نرن نه بازیګر ممسکوه په منله لیو پهشبپ کې ینی ماخامه ماسووط په الله و اقد با جو مطلب زه هر هر مپې دله پاې بیانوا دله حمد دوایه دله رب پاې ووایه. و استمع يوما ينادي المنادي من مكان قريب و كده په مرز جواز بو کې یو आवाज کوم کې مم مکانن قريبن زاین زینہ يوما د و استمع یو منادا و كده او دمه منادا و استمع انتظار او کا يوما ده غرزي ينادي المنادي چې आवाज کې یو आवाज کوم کې مم مکانن قريبن زاین زینہ او یا ما دا ده چې اوس تمې غک کې د حالاتو یو ما ده غ ورې ته یونا دلمونونهدي چې اواز بهو ک او اواز کوونکې م مقان قریب د ځای نز دی نه یو م اسمونه صحته په کمرض چې بضی اووری چغهبلحق کې پرختیا ظیک یو ملخوروج دغه د ورست دا یا ځ له جمله ده او یاد دا مفول د استمی او اس تمو ذلك کو یو مل خروج په غکې دا دا د رض د را پورته کېدو دا د رض در را او تو د ځمکونه ان نه ناخنو نهیل معته نحنو نهحی و نومیتو یقین مونږ جې کول کوو او موګه ملوکول کوو و ایلی ن المصیره مونږ د واپس کدل یو متشق کاقلل اردوان هم سران. سران او کمرت چې اوبه دی نه سرران او منډې بهی سرران منډی بهی منډی او میدان د حشر ته به را روواري نظالېکه حشرونالی نه یسیر دا را جممه کول په مونږ دی آسان نحوعالممو مونږه خپیږو بماپغې یا کولوونه چې اید په معتالې هم بجب بارن نه ته پهی باندې په زوره منونیږې جببار زور کوون ک خونیئ نستا کار صدي په ذکربلقرآې نسیت ورک په قرآ باندې منه چاته یا خافو ید چېرېږي دا ذااب زماه. بسم الله الرحمن الرحیم سورت الزاریات یو پنځو سم د ترتیب کې شپږ په دغوش په دنده په نزول کې بس د سورت الاحقاف نه نازل شوه په مقام مکرمه کې مخکې سورت سره ربط ده ده دا غو سورت کې داوا ذکر کړه کذا الخرج نو دی سورت کې به داوا ذکر کوي خو په دی الفاظ چې انما تو ادون لصادقون بلمح کی صورت کې د انسان د خلقت آن. نو ندلت د پیدائش او نقطه ذکر کوي چې حکمت د پیدائش د سرین فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بل مح کی صورت کې د اسباب د قیمت د پارا یو شاهد ذکر شو دلت کې سلوور شوه د پېښې په دی بل مح کی ضرورت کې نسب به وب حمد ربک تصب به به حمد ربک د رب پاکي بیان کا نودل ففر فیرو ال الله الله ترو تختي د الله پاکي بیان کې د مخلوق مو بیانوي خلاصو تقسیم د سوراتم سورث دو سې دې اوله حصہ سلیشتم پوری ده دوی مت اخره پوری په اوله حصہ کې سلور شواهدات دا اول نه ذکر کې هتا ما تطورې ده اول نه ذکر کې سلور شواهدات او یاد هغي که بغمتی شواهدات ذکر کیږي قسمونه ذکر کیږي نه جواب قسم ذکر کوي تراات نمبر اتم او نہم پوري بیا اثبات د قیامت دی زجر منکرین د قیامت ته تخویف ذکر کوي او بشارت ذکر کوي او دمه ای ز در اخر د صورت ده په هی که تسلی ده نبی علیہ السلام ته پینځل زواجری دی په انکار د رسالت سره زجر ورغی او تفیید ورغی اخرت کې تسلی ده نبیلی سلام ته امتیازات د سورۃ الذاریات دا دي چې دا سورۃ ممتاز ده په سبب د دخول د جنت چې جنت ته بولې دي سبب په ذکر بل دا سورۃ ممتاز دی په مقاصد اربعه چې د دې په نامه له غنځواځیر ذکر کوي بللا سورۃ ممتاز دی په شهادت او د نزول د عذاب داشي غوا دیو داشي غوا دچا صاحب برزمین بسم الله الرحمن الرحیم والذاريات ذروا و الذاريات دوا دی هوا غانی الیذونکی دذړو ذرون پالوزولو سرا فالحاملات غوا دی پر دکون کی وریازې وکړند درنو بوجونو فالجاریات یسرن غوا دی اغه چلیدون کی کشته یسرن پاس ان پیاسرا فالمقسمات امرا غوادیه تقسیم کو ان کی ملائکید کار د هغه ته عمر رضی اللہ عنہا د دې دغم ازداقات نه کړلی چې ازاریات زرون د صفت ده واگانو فلھا ملات وکرن ده صفت ور یزو فلجاریات اسرن صفت د کشتو فلمقسمات امرا تقسیم کو ان کی د کار دا ټول غوادی پسو انما توعدون لسابق يقينا ها قیامت تاسو راد کیږي غږ د رښتینه او ان الدين الا يكون يقينا بدد عملو خم خواکی کی دم کی دا دا ټول پدی غوا دی چې د قیامت ترس بره جزا او سزا بيد خو د بد عمل بدلب الله رب ال عزت ور کوي والسما جواد الاسمان ذات الحب کی دستور والا خوند دستور دا پسو جواب دی انکم لتوشرونا جواب قسم حذف دی چدا دا دی تی بیا برابر تکی گئی انکم لفی قول مختلف یقینا ایتاسو وینا مختلفه کین د مختلف وینا سمرات دی مختلفه وینا په اړه د قران د رسول او د قیامت کین تی بغیر مرتبه کلا کاهنو کلا جادوگروی کلا به سوي او کلا به سوي قیامت بارے کی به دا دروغ دي په خوانه رانا کلګيږي زمون یو مشرترو س ژوند نه شو دکسي بيد قران بارے کی چې ان هازا الا ساتير الاولين يوفا کو انو اړول شي د دی دینه منهاس او فیکا چوالو لشو يوفا کو اړول د دې انصافنا منهر سوق فقاه چ وړولشه یعنی د قیامت نه بدخت سړی اړول شي د الله دی مطلب دې سره یو سړی د قیامت نه انکار کوي دا بدخت ده او د الله اړول دي او یا یو فقه اړول کیږي نه د دې اختلافنا منهر سوق فقاه چ وړولشه تفسیری کوي معنی کوي ي المعنى يسرف عن ذلك الاختلافي مناسمهله مناسمهله د دې اختلافنا اغسو ګلاب بچکی د دې اختلافنا ارولشی هغه سو چلهي بچکی نشاره دیتا تا الله رب العزه تو ایمان په قیامت نصیب کړې دیو د دین په دې کې دې اختلاف نه نو دا الله نعمت دیو دا الله احسان الخر پلانت کل کی کسان هم في دی کو تل الخراسونا طلانت دې کړې شي اٹکل کوونکی الذين غسانهم فی غمره چې دې جهالت کړی سانا او غفلت کوون کدي کی د حالت کووندي غاافله همدي ی آلونا دتهپوس کې ی یا یو مین چې کله به ر لبات ل یو ماه غرض هم حال ن یو ته نه چېد به په اوور کې ول شي یوفتته نه دییله په اوور ک شي او دیی ته بهویللی کېږي زوکو ف نهاکم او س د خپله د خپلو کونانو و ف نهم عذاب تاسو یعنی خوند عذاب خپل یا سزا د ګناهونو خپلوا هاذالذی کنتم بی تستاجلون دا هغه عذاب دی چې تاسو به تلوار سره وغوhto انالمتقین فی جنات و عیون یقینا پرېزګار به په جنتونو پچینو کې به وي اخزین ما اتاهم ربهم اخلی بداغنا چور کړي دی لره رب د دی انهم كانوا قبل ذالک محسنین بشدوی مخکد دین نه کانا کانو قلیلن من اللیل ما یحجونا او دئ ډیر لک د شپې نه چا اړخ بین لگاو کانو او دئ قلیلن من اللیل ډیر لک د شپې نه ما یحجونا چا اړخ بین لگاو یوم انا تدید کدا چيدا منافییدن او دئ دی ډیر لک د شپو نه بده اړخ نه لگاو بیا دئ منا تدی چې اکثر شپې بده ویخیبی عبادت د الله کبه مصروفه وو وکره کله بداس یو شو جټول شپه به ودو نو دا حالت د خواصو او د مطلب لبدا تانو دی قليلا من الليل ما يهجونا چې ډېر لګ د شپه نه په ډډه لا ګلا اړخ به لگاو یعني د شپې صیصه به د الله ته پاس د لوی عبادت وکاو او صیصه به آرام کوو او بالاصارهم یستغفرون او واخ د پښمنی کې بدې بخنغه وخته عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ غلام مقرر کردہ پدی جوی زبردست عبادت کو ما چکلت پویشی جی پشمنہ دین اس دغٹم کی لگا نہیں غنول لگی او ما توائے چ پشمنہ شو نو نور عبادت بیکو نفل بیکل او جی پشمنہ بشو نا گو بتوئی جی پشمنہ شو بیا برکین اس سخفر بی نی او ی دس کام چ قران وی ول اسفاری ہم یستغفرون دیشپی عبادت کیو او جی پشمنہ شین بیا د اللہ نہ بخنہ غاڑی دا مومن دا غیط وی مسلمان اللہ دی مونگو تاسو کې سی فترہ و لی وفی اموالیم حق دا دی پا معلونو کیا کویس دا لسائلی دا غختن کو والمحروم او دنغختن کو مانا دا دا چدی ورکول کی دا مال کسو خو کنخوچ حق دار دے نو دے والاور کی وفی الارد آیات للموقینین او پز کې کے دیر نخی دی دا پارد یکن کون وفيانفسكم واستصبرنفسنكم افلا تبصرون نايات سنين وفي السمائر سكوا بامان کس تاسو رزق ده پاسمان کس تاسو رزق ده یعنی سبب در رزق ده چې باران ده و ما تو ادنا او هاغه جنت ده چې دا سره وعده کول شي تفسیر ابن کثیر ذکر کوي چې مراد ده دینا جنت ته او دلیل بده باندې د سوره نجم په آیت ده ین دسدرۃل مندا ایندا جنتل مقوا ها جنتل مقوا اسمانونو کډه جنت بره پورته دی جنت بره ده نیکه نورونه دو شهداو د انبیاو او د صالحین نورونه الله رب العزت تغیبوزین او کله چې قیامت قائم شه ربیعه بدنونو سره د روحونو هغه جنتونو ته ورنن کیږي او د کافر بهر کی الله الاله تفطت لهم ابواب السما د اسمان بروازي او ته نکول ویږي دغرو ح په کته دا الله د مونږ تاسوله د هغې نه په فورب ب سمای ولاړ دی قسم میدي پراب داسمانو نو د ځمهکو ان نه هو حق کوون چې دا د کو مثل ما نه کوم تنتحکوونه پهشان د تاسو خبرې کوئ یعنی تاسو چې کله خبرې کوئ نو په د خبرو یقیې چې دا مونږه لږیایغ بنویانو خبره چې دا یقینې چې مونږه ګړیږو که د څنګه چې داستاسو خبرې کولو پدې کې شک نه کوي چې دا زلګيایمه نو د کله قیامت کې مشک ما کوي حل اتاه که حدیث او زیفه المکرمین دل دن اخره پوری تفریف د دنیوي د پاره پنځنه مونږ ذکر کړي بلایل اقلیه دعوت توحید او تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حل اتاه که حدیث او زیفه ابراهيم آیا راغله تا خبر د منو دی ابراهيم علی السلام المكرمينا عزت مندو داغه عزت مندو بلمنو خبر د ترغله دې اس دخلوا الای کله چې دای داخل شو د ابراهیم علیه السلام فقالوا سلاما نو ای سلام دی سلام ما چو قال نو او نبی له سلام او ابراهیم علیه السلام سلام فتاس دي سلامي فتاس دي سلامي قوم من منکرونا تاس یو قوم یی ناشنا تاس یو ډیر ناشنا قوم یی ځګه چه آغا ملمانو ایبراهیم علیه السلام نه پیجندل دوڑای و لرالا سهو و لرد کو آغای نخوالا ایبراهیم علیه السلام میره تاسو خسن آشنا کو نیخلقی ای خوراک نکو ای ٹیم دو خوراک دین لا قوم من کرون تاسی حقوم یه ناشنا پیجندل اینا خبار حال او خو ملمانو نو چه نی پیجندل او ملمانو نو سم اطلب سرگی بی پر ڈولی لا غمی المستعبن اور کولهننه فراغ الی اهله نو پپټه باندي راغی خپل کوردا راغه پاره بای کی پټ راځلو توي یعنی اغي پزان په نکوړل چې چا چاته سم المنوسره مخام مخشو او کور ته راغی نو څه مطلب چې ملمانی چې د دن نکړه دولسیا ولا دستر پټی کلی راغته نه نه فراغ به راغی کور ته پپټه یعنی سړی کی پټ مقصد ته کورته سلام زم زم دې لډوډې رالم د خوراک ټیم دی ځنې زړې به د خوراک ټیم به آثار نه به په تپه تلګي کارا د سړې وګې دي و دې بوې را بره اللی س سره ب راړو ریتکه شوي هشاره د دی ته چېښشي د کارونو میلمله خشي راړه په را به لیم هغې ندي ک دیته نو کالاېوي الله ته کولوونه یا تاسوونه خورې د د نه یاه قالوونه دی له تخف مېګه او ددي پوره تفسیلي بیایر سر جر او سروره هوج کې صورت حود و حجر کی ترشوی دیں اما شروع بغلام انعلم دی زیر ورک دی ابراہیم علیہ السلام لر پالک پویا فا اکبلت امراتو ہو نمخامخشو خضا دی ابراہیم علیہ السلام فی سر رتن پچغے کی چغے اکڑا فسکت وجہہا او تسیور کخپ المخلا فکالت ویوی چا جو زناکیم بڑایا مشاندہ کلچ دی وطوی زکا خضا مرانیز دی شوا خبری چی دی واری دی انا هغه دروازې تراله هغه یاره چې دا بسنګ خلک چې خوراک نه کوي دا سجه له چې خبري شروع شي واګه یو هغه چې ابراهیم علی السلام لزیره ورکو هغه وي چې موږ الله تعالی غليو فرشتي نو تر اوسه پورې خدا نه راوته زګه جیږي نه سړی دي خو چې هغه وي موږ زیری زیرې لرا او تعالی به الله زې در کوي نو دې تندل اخلاصا کړو هوې فسقط وجها زنانو کې دا عادت دی کدایډ یو حیرانتي خبره ووري ميا تن دلټا څورګه يا دي زګر للا سره اخلاص کې جو هيده سه چلو شي دا پرې زنه سړوکيمي هاو كلا كلا چې چا باندې ډېر د تعجب خبره راشي نو دې د اثر د سونی شي جو هيده سه چلو شو هاو سوک سه چلی کی سوک سرګي پټي کی ی خدای هدا چلو شو وی فسکت وجها بین د ډېر hebat د ډېر تعجب دوا جنا خپل مخ لټا څورګه ا دې چا جوزناقیم بودایما شانډا زمما بسنګ بچی کی مطلب ایسو انکاریکو یی نه امید کول نه نه زه بوډایم زما به خوندله الله بل بیور بی کوي کما بزانای او زمونږ له الله بچی را کوي قالو نو دی وتیک ذالیک تهم دکسی دغسی به چسنګی انا د دې په دې سپین سر به الله اولاد در کوي له ربو کې ویللی د رته ان نه هو حقی ملالم دغ الله د حکمت والله وپیا یعنی عمر کی عمر کې بهله اوات در کوې قالله فما خ دوکمه یوه مرسون اوس چې بپینه یا پهپه ګېره د چا اولا دو شي نو خلک سره خان دي خ به سی برایممه سلام الله په سپین ېره وړو قالله فما خ دوکمه یوه مرسونه براهیم سلامې چاغلو مقصد د راتوم فَمَا خَطْبُكُمْ صَدَّغَ اللوي غرز استاسو ايها المرسلون ايرالي گلیشو قالون دیوی اننا ارسلنا الى قوم مجرمين منگرا لي گلیشویو کو مجرمدا لنرسل عليهم حجاراتا من طين چراولی گو پتاس چراولی گو پدای با می حجاراتن کاانی من تین چجوڑ بید خارونا مسوما نشاندار شوی هند ربکاد طرفا درفسانا للمسلیفین ادا پارا دا مشرکانو ادا پارا دا حد ند تیری دن کو ادا کون دلوت علیہ السلامو فا اخرجنا من کانا فیها اویسا المنگ هاگا سوک جی پدی کلی کی او من المؤمنین دا مؤمنانونا فما وجدنا فیها منگا نو مندل پدی کلی کی غیر بیت من المسلمین بغیر دیوکور دا مسلمانانونا چاگا کور دلوت علیہ السلامو او پاگا کور کم نم گرتیا ها پهطررک نافیاتن پرې خود دمونږ پهدي کلی کې ل لې نه دپاره ده کسانو ی خافونهله عذابل علیم چریږې د ذااب درت ناکه وفی موسااو ی کنپه ک د موثال اسلام کې ډیرې نخی دي اس رسله اللهافراونه کله چې مونږه یګ د له فرراون ته به سلتونانې مبیین په دلی لخکاره فتولله ب رونی د سره د خپل لهکارنا یا فولله د مخواړو برونی په وجه د طاق خپل باشا مووي سب د منم قاله نوې د سااهیرون دا د جادوګر او مجنون یاد دا دلیوانې فاخنا وجنو و دلاه او لهکار د دلاره په نه بنا فلیمې موګ او غورول په درات کې وهو میم او دیو ملامت کوونکې د خپل دانان وفی آدین و پادیانو کم نخا موجود ده دو قدرت داللہ او پدی کم دیبرت دیر نخی دی از ارسلنا علیہ مردی حلقیم کلچ منگ راولی گل پدی ہوا شاندہ ہوا بے ما تظرو من شئین نبی پر خود حیثیو شئی اتتالی چوبرہ سداغیتا اتتالی چراب علفاغی اللہ جالت ہوم اگر او بے گردواغی لراہ ه میمن پشان د رهړ شو واخو یا پشان د زه زره کړړی شوړوکوو اوفیسممو ده پهسممویانو کېم نهه اس لهم له هم لهم قیللو کله چې دی ته ویل شل تممت ته و ف د فاتوان مرې ررب بههم فرمانی وکړه د حکم د خپړه په خت هم او کاتو اویول دزل ځلی وه هم دی کاتلله او ک چه او زلزلہ پیرا له او تباش یو بلته قتل او خلاصو لنه شردان فمسطاو من قیامن هدی طاقت نلره د پاسې دو وما کانوا منتصرین او نو دی بدل غسن کی هدی طاقت نلره د باقی پاتی کی دو او نو بدل غسن کی وا قوم نوح من قبل هلاکړو من قوم د نوح علی السلام دینه مخې انهم کانوا قومن فاسقین بشکاو دی یو قوم نا فرمان پدې ټولو کې نه حسدا نه حدا دې قوت طاقتات با مالداری دا سبب د بچاو د عذاب د الله نه نه دي نو د الله د عذاب به څنګه بچ کیږي د پیغمبر اومه نه نه دي کې اشاره د اسبات د قیامت سره څنګه هرداسي چې تاسو خدا خیالو دا ګمان دی چې به دا مرګ ژوند د روان د قانون دی یو چ څوک مریه څوک ژوند دی کیږي نو الله ربولې ځا ته وي ګورای نه چې موسی السلام می پدریاب را پوری کو هرون می په کې ډوب کو نو یاول می په کې لاري جوړ کړه بل می په کې کو دې کی اشاره د دیته چې زه په هر سیس کا دې هم روان او کی چې پل نه نه هغه په مس کې چې بند نه او به چای ساری کړی او بیا په منډونو کې دنه هغه ودریږي په کيلاري جوړيږي یو په پوري کېږي بل په کې تبا کېږي دا اشاره د قدرت د الله تا کم ذات کې دی یو وګونه دو کار اخلي هغه په یو مخلوق کې دوه کارا کول شي واجل یوم شي به ایم ژوندې شي دا الله ته ګران نه ده واسما بناینا بییدن الله دې قدرت مې وګرا اسمان ما پیدا کړل دی بییدن په خپل قوت او په خپل لاس و انا لموسعونا او مونگیو تاکتوالا اللہو ازدر لی تاکتوالیم و اینا لموسیونا افضل خان سب شیخ دشاپور رحمه اللہ مانا کچھ زلوی تاکتوالیم و اینا لموسیونا مونگیو فراخی روس کن کی و الارض فرشنا آزمکا مونگا غڑو لدا فنیم الماہدونا نو در خو غڑو ان کی امونگا و من کل شین خلقنا زوجینی داریو سیزن مونگ پی داکڑی دی جوڑی لعلکم تذکرون یہ پرچنہ سیاست قبول کویتا سو ففروا الہ اللہ او تا پای ات لا د کفر او د شرک ن ایمان تا د نا فرمانه ن تا ودارا ایدا اللہ تا انی لکم منه نذیر مبین زدا سو د پارا د دی اللہ ن يرون ک مخدارا ولا تجالوا ما الہ الہ نا خرى اللہ سره الہ سر بل انی لکم منه نذیر مبین زدا سو د بارا د دی طرف د ې کم ماتهلهین من قبل لم دا تسللی د نهبی ل سلاته دګانګې نه راغلی هغه ک سانوته چې مخکې دد نه هیو په غمبر هلله کالو مګرد دا لیو سافرون بیادوګر دی او مجنونیا د لوانې توواسو به آیا نسیت کړړ دیی بلتهیت طب چې کې نه یت کړړ دی او بلته په کوفر و بل همقومون کاغونه بلکېدي د یاو یو کوم سرکششه سر د مشرانې دکه سنا فرمانو دی دغه سنا فرمندي طب چې کې نیوبل ته نه سییت کړړی د سییتې کړړی په لا رابولې کو چې دد تبیتون یوشديغا سرړکشو د سرکشدي په توال لا هم مخوله دنا فمان طببی معلومن م ته ملامهته کړی شوی وځ کیر نه سییت ورکه په ان نهذیکراتن فول مؤمنین یقین نه یت والفائده ف ووررکې ممنانوله. مما خلق قلت الجن والانس الا ليعبودون ما نري پیداکړي او انسانان الا ليعبودون مگر دې ته د پاره چې د ما بندګيو کی ما نري انسانان او پیريان مگر دې له چې د ما بندګيو کی نمون خو ویني او ګورو چرډير پیريان او ډير انسانان عبادت د الله نه کوي نو دا خو خلاف راغی د ارادي د الله رب ال عزتنا زكى الله ما پدي اراده پيدا کړې دي ورپسې وي ما اوريد منهم من رزق و ما اوريد ان يطعمون د دې اراده مې تر نه ده کړې خدای عبادت اراده مې کړې ده نو خلاف خدا الله به ارادي نقيګي نه نو مطلب د دې څه دی د دې جوابو نه کاين یو جواب دا دی چې مراد د ارادي نه اراده تشريعيه ده څه مطلب چ الله یماده مخلوق انسانان او پیریان مکلف کړي دي په خپل عبادت دایمه پیدا کړي دي او بیا می دیت حکم ورکړي دي چې زمما عبادت وکوي اصل غرض او مقصد د دې دکړي زګه کا مراد د ارادین اراده تکوینی شي داغین خلاف ممکن نه دی او ارادین مراد پدیده کې هغه اراده د شریعت ده چې ما دیت حکم کړي دی داینی مکلف کړي دی او د ایمان انسانو به مطلب چې مراد د دېنا استعداد د عبادت دی د انسانانو په پیریا نو کې چې څنګه وته الله حکم کړل نو دای کی اکاسه د عبادت استعداد اچول لري او به هرحال جواب ډیر بهتر دی چې مراد د ارادینا اراده تشریعیه ده نه تکوینیه و ما خلقت الجن ما نه د پیدا کړي انسان ما نه د پیدا کړي جنات ولانسا وانسانان الا ليعبدون مگر دې د پاره چې زما بندگی وکي ما اورید منهم من, هم من دخبل پارا دخبل پارا رزق زن غالم د دې نرضک د خپل دان لپاره وما اورید زن غالم ايتيمون چې دې رزق ورکی زما باندې غانولا زه د خپل ځان د پاره هم رزق ن او د ام ته چې زما مخلوق لري رزق ور کوي يا ما اورید منهم من زه اراده کوم د دینه د رزق غټلو چې ځان لا لا رزق پسی اوس غلا منډا کا مطلب سره مهنت وکا خو زمواري د رزق د غټلو ما د پسر نه دی چې ګینی بالکل دی پدی باندې مقلدف دې دې بخامه خا راضی کی او د بازار لا رزق پیدا کئ نه الله دې اراده میته نه ده کړی د د مقصد او غرض او غزه ما عبادت ته لكن انسبا خلقو رزق غټل مقصد ګرځول دی الله یما خو دی مقصد لنو پیدا کړي دا د پیدایش مقصد خداو ته زما عبادت وکای د رزق ور کوله زماري خو ما غسه دا امام انداب بتن فل ارض الله علی الله سبحانه ان الله هو الرزاق یقینا دک الله د رزق ور کوونکې ذو القوت المتین خوند د طاقت مضبوطه ف ان للذین ظلموا تخیف دنیاوی یا کینند دا کسانو سان چزلم زلمو زلمیو کا زنو باندې د پار برخد عذاب دا مثل زنو به اصحابهم فشان د برخد عذاب دا ملګرو د دی یعنی کم کسان چې د دوی سره په عمل واکيده کیو شاندي د دوی یو د هغه صدا به یو وی فلا تستاج فلا یستاجلون د دوی تلوار سره نغواړي عذاب فویل هلاکت دل لذین د پاردا کا سانو فویلن حلاکت دیل اللزین دا پار داغا کسانو کفرو چکو فریوکو من یومیم اللزین دا دی داغا لزین ایو آدونا چدی سروا دا کولشی واتوری بسم الله الرحمن الرحیم واتوری و کتاب مستور علاکہ امدیازات دا دی صورت زاریاتا مخه مې صفات د متقینو په دای کې الله د پرېزګار او ذکر کړو چې کم صفاتونه دې کې ذکر کړې دي نو په دې باندې د صورت ممتاز دی د ارنګ اخلقت د انسان چې مقصد د پیدایشت د انسان سو و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د رېم د صورت ممتاز په ذکر دو داوود ورو دلوت علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه سره سمره خلکو ایمان راوړون نو داغي تذکرې وکړه چې بس صرف یو کورونو نور څوک نه و سورۃ التور د مکی سورۃ د ترتیب کې دوپن دوسم اپ نزول کین اشباغ اویام پس د سورۃ الف لام مین سیده نازل شوه مخ کی صورت کې دعوی بیان ش انما تو ادون ل صادقو ندی صورت کوي چې اوما نه غنی نازاب بدر باندې راشي دیم صورت دیم رب داده چې مخ کی صورت کین د اسمان او د زمه کی پیدائش بیان ش ندل د کې فنا د غی ذکر کین دریم دا جمخ کی سورت کی بشارت او اجمالی دے کے تفصیلی بشارت ذکر کئی دا و دا, دا سورت واقعی کدل دا آزاد دی دا سورت دوئیسی دے رمنا عیسی آیت نمبر انتیس پوری او دیمتن آخرہ پوری او پوری پا دیڑون بنائی حصہ کی شواہدات ذکر گئی پا قیامتا دعوت سورت ذکر گئی فو مواتم آیت کی تخویف دنیوی تا تخویف ذکر گئی یو لسم آیت کی تخویف دنیوی فویلون یوم دا تخویف اخری ذکر گئی او ولسم کې بشارت ذکر کې تفصیلين او بیا اخره کې دعوه د توحید دا سورۃ امتیازات دی سورته په دې سورۃ کې کثرت سره زواجر ذکر کې په مقاصد اربعه او او بل په دې سورۃ کې سبب د دخول د جنت ذکر کې او بل دا سورۃ ممتاز دی طاغ شهادتو د نزول د عذاب چې دا زونه په دې گواډی چا سا برار روان دي وتور دواډې کوهیتور په کتاب المسور ها کتاب لیکل شوی تیرقم منصور په پانو کولاو کې وتور غواډه تور د ذکر د مکان مراد تنمکین مراد نوح له دا موسی له السلام او دا دلیل نقلی دے پداوی د صورت چې قیامت برازیه پدې باندې دلیل څه دی په پدې د موسی عليه السلام حالت ګواړې خصوصاً د کوه تور حالتې ولې باغ تور کې هغه توهی ملا وشي وها او په هغه وحي کې د قیامت ذکر و الله رب العزت موسی عليه السلام دا چې کما وਹੀ کړیو په کوه تور نو په هغه کې د قیامت تذکر او عقادو او ا بیا ته ویلو ځنی زم چې دا هپټکم د خپل ځان ک امکانې پکې خدای خپل ځان ولا پټېدو خو امکان نشته نو ځان د الله رب ال عزت وای ځان نه نه ځان مله له پټکړې خدای مخلوق ټول نه مې پټ دیلم د قیامت بیا وی فلا يسدنک انھا مل لا یؤمن بها و اتباع هواه فتردا نو بهر حال ته موسی علی السلام و هی پدی گوا دا چې قیامت برا زیه و اطور دوا د خوند تور او داغه هغه و چې قیامت بر راځي کتاب مسطور او کتاب لیکل شوی مراد د کتاب نه یا خو قرآن نه او یا ټول کتابونه آسماني چې الله نبي عليه السلام تر علي غليو امام قرطبي ول الحسن جلد صفحه 55 خبر دا خبره ذکر کړې ده تیرا کم منسور با پاڼو کولاو تا پاڼو کولاو کې فروورو پاڼو کې المامور او غوا د هغه کور جوړ کړي شوی المامور جوړ کړي شوی ا پهات کړي شوی بیت المامور د بیت الله پسید کې برا هم اسمان کې یو کور دی چې د هغه نه روزانه ملائک تواف کوي او مفسرین ذکر کوي چې او یا زر ملائک دے او د حدیث د صحیح هې نو دی چې او یا زر ملائک د دین او روزانه تواف کوي او جې چې یو ځلې طواف کړي نو تر قیامت بیا د أغین نه برن راځي دو مر ملائک الله پیدا کړی دي نوال بیت المامور غوا د هغه کورابات کښې وسق فل مرفو غوا د هغه چتپور د کښې موراتنه اسمان دا ټول غوا دی پسو چې عذاب بر ازو قیامت به واقع کیږي وال بحر المسجور غوا د هغه دریاب د کښې با المسجور نور معنی اوم دی او به تر معنا په ګیدا د چې المسجور به مانا د المملو ذارب ب کله واقع یک نهنا ذاب درب څخه مخوا کې کېدون کې دی دا ټول ګوادي دا شوهدبی پهوا کې کېیدلو د ذاب ما له هم مندداخل نشته ددي لرسوک دف کوون کې یو مرو او ماوررن په کمرس چوببه چورلی اسممان په دلو په تصیرجیبالو سرره روان به شغونه دلو فایلو یو معجلل موکذب حالاقت دی په دارض دپاره د هوچ نسبت درو کوې حق الله <اللزین> ځنااکسان همفی خاوزین چې په بالو خبرو کې یلاابونه لووبې کوي پ خازن په باله مشغولیا کې لګیاې ی آبابونه ولووب کوي خاوز و بکاره خبرو کې ب فې خبرو کې مشغولی دل یلاابونه لووبې کوي یو مده غونهله نارې جهن نه ده په کمه چې د له ټیلوور کوول شي اور د جانم ته داان ټیله حاض هی او دید د به ل کېږې دغ ورد. کون دمبحاتو کذبن چې تاسو ته نسبت د دروغ کړه او افسحر هذا یا د اجازه دوی ام انتم لا تفسرون او کته سنوي دی د دې په ویلې دنیا کې د یو خبره کړي الله د دې حالت ذکر کړه الله وی کومه پیغمبره پلاس په لاس داسې موجیده ښکارا کوم چې د دې اسمان دوهږي او د هر څو وی نه دی نو د دې بوې انما سوکرت ابصار ہونا دا خو په نظر بندي شوه د حقیقت خونه ده نو قیامت کې به الله او اتحاد هر څو ني الله به اف سحر هذا آیا دا جادو ده ام انتم لا تفسل او کطا څه ني نه یعنی حقیقت د صرف جادو ده اسلاوادن شید تدا به دې فاردو استهزاء د ټکو دیسره اسلاوادن شید تا صبرون صبر کو او لا تصبرو یا صبر مکوای سلاو علیکم برابر د پتاسو انما تجزاونا یکنن تاسو له بدله درکول شی ما کوم دم تعملون داږي جتا عملونه کړي ان المتقین بشک پر ازګار دا بشارت ذکر کای مؤمنان او تا یقینا پر ازګار فی جنات و نعیم ته جناتونو نعمتونو کی به فاکهینا خوشالی به کړي بما طعم ربهم فاکس جور کړي دایله رب ددای او وقا ربهم ازاب الجحیم ب بې د ل رب دد د ذاب دجاننم نه الله پو کولو وشره وښی او کوي هانی ان خوش حزه بما کنتم داعملون په سبب داعملو خپلو متکی نهدي بهتهکییاله ګون کې حالله سرورین پهختونو مصففتین چې صف په سب به پرئ ځ ووجنا هم بخورور نه اومونږ به جوړهکو ددی سرههورېښسته استسترګ والله الذين امنوا وغاثان چې ایمان لرلو او تاباتهم ذریاتهم او د دېته به داري اوکړه د دې اولاد به ایمان په ایمان سره مطلب سره چې پلار ډېر نیکو زامن او ای صرف ایمان راوړو او د دومره لوی مقام خوندان نو الحقنا بهم ذریاتهم یو ځای به کوم د سره اولاد درهي امالتنا من عملهم من شيء کم نو کو دا عمل د دې پلانارونو حصې الله ای پلانر په لویه مرتبه کې دی زی په کته مرتبه کې دی نو پلار خو په دې خوشالۍ چې موږ په پلانر ازمن ټول یو ځای یو الله وای دا زیب مسر یو ځای کم د پلار دا عمل له مسنه کم هم دا سبنکم چې پلانر را کوس ک نیم زه خویدم نه نه الله ای دا ځمن به والا په بره بوزنه دای په سره مرتبه کې یو ځای کما کُل امرین بما کسبرهین حاری او قص پا حاقی عمل چکڑی بی رہینن گرفتار آگانا بی مراد ددین مشرکان دی او دا پمز دا بشارت کی تخویف دین مو مانا دا دیسا دا مال متنزیل مانا کئی کل امر این کافرین بی ما عاملہ من الشرکی مرتحانن فرندار ہر کافر چی شرکی کڑی نو دا شرک پا بنیاد با دا دوزخ پا اور کی گیری نو کل امر این ہر یو کس بی ما کس با پا حاقی چی دا کڑی رہینن گرفتار بی به دد دا هم میفاقیاتتن زیات به کومونږ د مومنانو دپاره جننت کې میفاقیاتتن می والاحمن نه غښې م ماونه دغې نه چې د ی غواړي یاتننازهونه في دی, دی بره اخلی په دی کې کا اصل شرابو لا لاغون في نه لغون ب خبرې في په دی کې والله تاسیمونونه دګونه خبرې مجلس به یو ډیر ګن او بفایدی فزولو او دو گنا خبری بنا کئی دو خوشاله خبری بئی او د الله رب العزت دو تابداری او دیو بل دو خوشاله لو خبری بئی ویتو فالی ام غلمانون او گرزی با باندې بانی خادمان لهم ددئی او دا خادمان بخستوی که انہن لؤل امکنون تبوائی چی دا دی مل غلری پتی سات لے شوی لؤل امکنون تبوائی چی مل غلری دی پتی سات شوی دا د وړو خامانو خپه نو سنتدي کړلو چې دا به واړه معشمانې اوښستهي په ا بالا بعضو معله بعض م مخ بهشي بعضې د نه بعضو ته یا تتصا الونه چې یو بل نه بهپوس کوي خبر یا تری به کوي یا تتصا الون ماله د ګب شببللهی خبر یا تری به کوي قالونه او ان ناک نه قبللو ی کې ننومونږ مخکده دی نه في هلینا په خپل خااندان کې موشوکینا یریدون کدا الله نا فمن الله علینا الله احسانو کبا مونگا او کان عذاب سموم او بچی کلمون او کان او مونږی بچکللو عذاب سموم دا عذاب د ګرمه هوا دی دای بجنت کې وی دی جنت تولی رالو باقی وجو سبب دا او چې مونږ دنیا کې دا الله نه یریدو او دا صورت ممتاز دې پسې کرد دی چې جنات تددللو سبب د دې څو ګرځیدا هغه ير د الله او یک وازي الله را مدد کول اناکونا من قبل یکین نو موږ مخ کې د دینه را بل دی الله لرا انه هو البر الرحيم یکین دغه الله به البر ډیر زیات احسان کوون کې الرحيم ډیر لوی مہربان فذكر بيان قران فمن تب نعمت ربك نه ته په سبب د نعمت دربسا بکاهن ترویتی ولا مجنون لیوانه ترویتی دا نن څه واچوته نه جومي وایي تی غاډی واډی خبرې کوي نه تدای نه وی فذکر بالقران نصيحت ورګه په قران باندې تنهي پنه مت درب سا کاهن ترویتی او لیوانه ام یقولون شاعر ذلت نظم باب تر اخر د سورتا پدی کې تسلی ده نبی السلام دا او پینځل زواجر ذکر کوي په لفظ د ام سره تخریب دنیوی اخرت کی دعوا هم یقولون بلکی دی چ شاعرنده شاعر نتربس به ریب المنور مونږ انتظار کوو په د مصیبت د مرګ یا د غړو وړو حادثو مونږ انتظار کو په باندې د حادثو د مرګ فکن نقول دوایا تربس انتظار کوي فانی ماکم من المتربسین زم تاسره د انتظار کوونکو نیم امدا مرهم احلامهم بهاذا ایا حکم کوي دیتا کلونه ددی پرهینکار ام هم کومن تواغونه بلکې ددی یو کوم سرکشا الله ربول عزت ددی یاکل بیکار شوی دي چې دی د قیامت نه انکار کوي دا غی د پارا بانی لټای ام یقولون تکوله آیا وای دی چې د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي ده بل لا یؤمنون بلکې دای ایمان نراړي تفسیری مدارک کی امام نصفی وی رحمه الله وی فلي و اینادهم یرمونه بی هازه المطاینی معا علمهم بی بطلان قولهم و انه لیس بمتقول لعجز العرب عنه و ایده دو وجه دو کفر و دو زد و دو ایناد دو دینا فنبی علی السلام دغا تانون لگئی کلو ایده زانن جوڑ کرده دی و ایده دا ده چه نه دن جوړ نده جوڑ شیولی لعجز العرب داوګه د اېجز دا راو د دا مقابلې د قران کدا د دا ځان نه جوړ کړي ترڅو پوری دا ټول عرب به یو ځای شو د دې مقابلې کې کړي وکنه او چې د دې مقابلې نه دا کړي نه دا کتاب د ځان نه جوړ نه دي بلکې دا, دا الله تعالی غلې دي بل لا یؤمنون بلکې د ایمان نه راړي فلیا تو به حدیث مسلیه نورادی د یو خبره پشان د قران به حدیث مسلیه یو خبره یو جمله پشان د قران ان گانو صادقینا کویدایریشتینی ام خلقو من غیر شاین آیا ای پیداکری سی دی بغیر د سیزنا من غیر شاین من غیر خالقن بغیر د خالقنا یا من غیر شاین من اجل لا شیء من العباده والمجازات د دای داخله دا دا لجینی نه عبادت لبیدا یو نرا سر حساب کتاب شا کیده غلطه دی ام هم الخالقون یا پیدا پیداکون کی د خپل ځان نو چې بخپلا پیدا نهی پیدا کړي بلی نڅ چا پیدا کړي دا غو نه که کج سلې پیدا کړي هغه عبادت له پیدا کړي ام خلق السماوات والارض یادی پیدا کړي داس مانو ناز مګه بل لا یو کینو نه بلکې دی یقین کړي ام عندهم خزائن ربك يادي د دې سره خزانه د رب دی دې سره خزانه د رب سا دي سمت لب الله په خزانو کې نبوت هم ده نو دې دې دا وای دا په غبر نه نو ولې دا د الله د خزانو مالکان دی دی نبوت دی ورګې څه ام هم المسئتی رونا یا دې دی مو قرار په تقسیم دا غي مالکان خو نه دی ولې د الله په تقسیم مقرر کړی دی نو دې عالم نبوت